Та навіть утрьох збудити журавля виявилося справою не такою і легкою. На вигуки, гавкання і навіть штурхани журавель тільки дригав ногами і, на розплющуючи очей, повертався на другий бік. «Вставай! Ти що?» – гукав Сашко циган. «Погреби ж димо! Вставай! Чуєш?» – кричав Марусик. «Гау-гау-гау!» Басовито вторив бровко. Та журавель тільки сопів і дригав ногою. Він любив поспати. Особливо вранці, коли так солодко спиться і коли сняться найцікавіші сни. Журавель свої сни пам'ятав добре і любив розповідати. Тому прокидатися зараз він не мав ані якісінького бажання. Нарешті циган побіг у сіни, схопив кухля з водою і хлюпнув журавлю на голову. Лише тоді журавель розплющив очі, мотнув головою і сів на розкладусці. «Що таке? Горить десь чи що? Погриби йдемо, чуєш?» – гукнув Сашко циган. «Ну давай, швидше!» – квапив Марусик. «Гау-гау!» – озвався бровко. «Тю!» То не можна було просто сказати Треба було ото обливатися Як же тобі скажеш, коли ти спиш Тільки ногою дригаєш А мені снилося, ніби ми На Москвіче кудись їдемо Розтягнув губи добродушній усністі журавель Утрьох і бровко з нами Не хотілося з машини вилазити От журавель! Тут по гриби треба йти, а він на москвіче катається. Журавель нарешті підвівся з розкладушки, і одразу стало видно, наскільки він вищий за своїх друзів. Вони ледве сягали йому до плеча. Хлопці, згадавши щось, роззявив рота раптом журавель. Я не можу, я матері обіцяв зробити повітку. Та ну тебе! «Ніколи з тобою не виберешся нікуди!» – сердито закричав Сашко-циган. «Завжди тобі щось треба, то дрова рубати, то воду носити, то...» «Пізніше зробиш, як повернемось!» – махнув рукою Марусик. «Умиватись не треба, ти вже вмитий!» – сказав Сашко-циган. «Ха, точно!» – засміявся Марусик. Журавель несподівано забігав на одному місці, високо підіймаючи довгі ноги а потім зірвався і побіг по подвір'ю. Обіг навколо хати і шугонув у розчинені двері. «Ха! Спортсмен! Олімпієць!» Минула хвилина, друга, третя. Журавель не виходив. Хлопці перезирнулись і мовчки рушили в хату. Журавель сидів за столом і, мружачись від задоволення, Наминав просто зі сковородки яєчню, запиваючи її з величезного кухля кисляком. Ні слова не кажучи, хлопці дружно схопили стілець за ніжки і отсунули його разом з журавлем від стола. Та що ви, хлопці, я ж голодний, з учорашнього вечора нічого не їв, я ж і до лісу не добриду. Але друзі були невмолимі. Бровкові дістався шмат ковбаси і коржик з маком. Зітхнувши, журавель узяв велику корзину, і вони рушили.